Kapocs ifjság segítő magazin következik. Mit visz magával egy ifjúságsegítő? segítő? Ignác erről fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióba. Jó estét! Örülök, hogy eljöttél, hisz nagyon-nagyon régen rádióztál. Mikor volt utoljára? Gondolkodtam rajta, amikor ö, beszéltek, hogy jöjjek el. Szerintem olyan létezik, hogy 8 éve. Hát lehet, lehet, lehet annyi, lehet annyi. Szerintem a hallgatók nem emlékeznek rájuk, hogy egyébként nem szép tőlük, hogy nem emlékeznek rájuk. Rád, de lécseres mesérő magadról, kicsit mondjál magadról, ki vagy tulajdonképpen, mielőtt aztán beszélgetünk egész nap rólad, csak hogy kis névégyet, lécseres mondjál magadról, akusztikus névégyet, jó? Hogy most ki vagyok? Vagy igen, vagyok? hogy ki vagy most? Igen. Most, oké. Okay. Édesanya vagyok. Édesanya, igen. HR munkatárs. HR munkatárs. És Budapest közelében élek, és ott is dolgozom. Uh -huh. A kislányod az négy éves, azt annyit tudok még élni. A HR munkatárs az... Mit csinál egyébként egy HR munkatárs te nálad? A embereket keres, embereket interjúztat, kiválaszt, felvesz, és megpróbál megtartani. Hogy tartod meg? Hát, ez nem vagy a főnökük. Uh -huh. <gül> Na, ez már egy kicsit talán az, amiről ma beszélgetni fogunk. <gül> Hogy tartod meg, mert nem te rajtad nem rajtad nem múlik, hogy jót marad, vagy nem maradod. Mm, igen, de találhatok olyan programokat, olyan, ö, igen, olyan programokat, amelyekkel megsegítem ezeket a döntéseket, vagy olyan helyzeteket teremthetek, hogy az emberek jobban érezzék magukat. Mondj egy kis példát, mert szerintem a hallgatóknak nincs erről szerintem sok ismeretük. Um, most uh, idén például uh, Januártól egy olyan programot indítottam, logisztikai központban dolgozom, fizikai dolgozókkal, uh -huh. és most egy olyan programot indítottunk, hogy névtelenül leadhatják az ötleteiket. Ezeket az ötleteket én egy dobozba, szó szerint uh -huh. egy dobozba gyűjtöm. Mi a munkával kapcsolatosan, vagy esetleg Így szeretnék a ötöst nyerni? Ezért? <gül> hát azt is lehet én nem tudok segíteni. Izen? Olyan ötleteket, amitől ő vagy a munkatársai jobban éreznék magukat, amitől uh -huh. többen jönnének hozzánk, vagy nagyobb lenne a megtartó erőnk. Tehát mindaz, ami tulajdonképpen kvázi ilyen HR-es kérdés, de Igen. abszolút az ő nyelvükre átfordítva. Tehát tudjuk, mitől éreznék jobban magukat, mert hát én ezt nem látom valószínűleg uh -huh. kívülről. És, és akkor ezeket fogjuk feldolgozni, és megvizsgálni egyesével, hogy valóban ebbe be tudunk segíteni, meg tudjuk-e valósítani, vagy sem. Uh -huh. És aki ezt a jó ötletet adta, az kap valami elismerést, vagy, vagy, vagy esetleg ez, ez teljes eredjén van, ez a, Ö... ez a dolguk? Itt nyilván féle dolog van, lehetnek olyan ötletek, amelyek anonimak, tehát ott ugye, itt nem is tudunk beszélni Így a A kérdés az jó, mert ebben még nincsen döntés. Úgyhogy az én munkahelyemen nagyon fontos és nagyon erős linszemlélet van, ez a folyamatos fejlesztés, folyamatos erőrelépés, tehát hmm. nálunk van egy ötletdoboz, minden egyébre is, uh -huh. ami segíti a munkát, és segíti az operációt, és segíti uh -huh. a, a logisztikai központ működését. Igen. Ez ugye más típusú, ott van, ott van öhm, nyilván ajándék, de én azt gondolom, hogyha valaki egy olyan ötletet <kül> ad, amit aztán meg is valósítunk, amelytől ő eleve jobban érzi magát a munkahelyén, akkor azt gondolom, hogy ez maga uh -huh. az ajándék. Tehát én ezt speciál nem ajándékoznám, de ez egy jó kérdés, mert nincs még rád. Életes. Majd visszatérünk még akkor a munkádra, de szerintem fussunk neki, mert végül is te ifjúságsegítő voltál, én úgy tudom. Jól tudom. <gül> Jól Na, de mikor ezt elindultál, elhogy volt elindult az első munkahelyed, az első szakmat, az első foglalkozásod, hogy letéte te Hogy lesz egy fiatal lány tulajdonképpen Mit tudom, egyszer csak ifjúság segítő, Pőleg, főleg abban az időszakban, amikor mi önmagában ifjúság segítő munkakör foglalkozás sem nagyon volt ma az országban. De most meg szerintem egyáltalán nincs is már. Hát az egy másik mikornak a tárgya, arról <gül> is szoktunk beszélgetni. De akkor meg éppen feljövőben volt valami, ami még el se indult. Szóval... Igen, uh -huh. igen, igen, igen, igen. Uh, ennek, ennek nyilván van egy táblati, tehát van egy rég, rég múltra visszatekintő, tehát hogy egyáltalán miért mentem oda, ahova mentem főiskolára, tehát valamikor még a... Hát ez már tényleg nagyon régen volt. Igen. 20 éves történet, amikor, amikor, amikor én középiskolás voltam, már akkor belekeveredtem olyan, uh -huh. olyan egyesületek közelébe, amelyek már ott próbálkoztak valahogy összefogni fiatalokat. Uh -huh. hát valahogy úgy, úgy mindig ennek a nem tudom, a szélén voltam, hanem is voltam a mainstreambe. Meg a varázsa, meg a hatása alatt, igen? Igen, uh -huh. igen, igen, uh -huh. igen. Tehát és akkor, akkor már úgy 18 évesen éreztem, hogy, hogy nem a kertészeti egyetem lesz, amit egyébként elkezdtem, és sikeresen ott is hagytam az én utam, hanem, hanem na, éreztem, hogy nagyon szeretnék emberekkel foglalkozni, uh -huh. vagy valami ilyesmit csinálni. Uh -huh. És amikor, amikor második évben lehetett, vagy harmadik évben lehetett választani specializációt, akkor minden a három leendő tanár bemutatkozott. Igen. És nagyon tisztességesen végültem minden hármat, és hát ez az igazság, András, hogy te győztél meg. Tehát. Jó, csak az, ezt a titkot nem árultad, hogy ott hagytad az ifősket, átment egy másikra, és igen. ott, ott műveldős volt. Direkt tanul. azért, igen. Én, én azon szerintem talán az ország... Nem tudom, én be vagyok, aki direkt azért hagyott egy egyetemet. Nagy uh -huh. művelődés szervező szerettem volna lenni, és uh -huh. azért, hogy művelődést szervezek, tehát fiatalokkal szerettem volna foglalkozni. Uh -huh. Direkt, igen, ezért. És akkor indult azon az iskolán ifjúság segítő speciál kollégium a, a főiskolai képzés mellett, és akkor annak, annak a lehetőségét ismerted meg, és ugrottál rá, és aztán a diploma mellé kaptál egy ilyen papírt, hogy te itt vagy. Animátor, uh -huh. így van, így van. Ez 2000-es 2000 évek elején volt, ugye? Igen. Tehát tegnap. Hát, igen, igen 2002-ben diplomáztam. Igen, vagy igen. Vagy 2003 -ben. Igen, igen. És így lett segítő, de, de mit kerestél igazából? Miért kell neked segítőnek lenni? Az, hogy mondtad, hogy van egy varázs, amit téged mindig is foglalkoztatott, hogy a fiatalokkal foglalkozni. Igen, kicsit még azért világ is ez kicsit romantikusnak tűnik ez a képje módon. De nem baj, csak mondom. Hát, egy utólag is annak tűnik. Aztán mm. lehet, hogy közben nem volt mindig az. Mm. Nehéz a kérdés, mert nem tudom pontosan. Uh -huh. Biztos benne van minden segítő szakmában, vagy segítő emberben valahol, hogy magát keresi. Én azt gondolom, uh -huh. hogy valahol, uh, valahol, uh, valahol talán mi sem kaptuk meg azt, amit kellett volna, és azt keressük. Uh -huh. De nem biztos, nem feltétlenül. Nagyon szerettem már akkor is az embereket. Ez valahogy uh, uh -huh. megvolt, de ez nem is változott meg később sem. Uh, Sokkal izgalmasabbnak tartottam azt, hogy emberekkel foglalkozzak, mint bármi mással. Abból a csoportból, amiből a, abban a silúbe indultál, tehát töb, többen voltatok ebben a speckolban, volt-e, aki erre a területre tévedt rajtad kívül? Emlékszel át, Mert mi? ugye voltatok, hogy tizenvalahányan, nem emlékszem, már, tizenhúszon nem tudom. Nincs róla tudomásom, hogy lett volna más. De hát. lehet, hogy igen, csak nem igazán. És, és aki megpróbált olyan se? se nem tud. emlékszem. Hát gyakorlaton voltunk együtt több helyen, de akit aztán ténylegesen benne dolgozott volna. Mm -hmm. én, én nem tudok, nem mm -hmm. tudok róla. Ha érdekes, akkor ebből a csapatból kizárólag telettél segít. Lehet. Na <gül> ah, jó, miért? De műveledi szervezők azért lettek többen is. Értem, de az az is jó. Tehát tulajdonképpen, bár az a szakmas is tulajdonképpen ebben a változatában már nincsen, az is már átrendeződött, mert minden átalakul ebben a csörömpölő világban. Ifjúság segítő meg ma már igazából ilyenfajta tárgyat nem is lehet tanulni. Tavaly befejeződött az ifjúság segítő képzés, és sos sosem sikerült egyetemi szinten ilyent tanítani, csak egy ilyen felsőfokus képzésként, vagy ilyen speciál kollégiumként, amiben te voltál. És akkor egyből ifjúságsegítő lettél? Igen, tehát ugye elkerültem a kapocsba be, ugye, gyakorlatra uh -huh. először, és azt hiszem, hogy, hogy már az utolsó évben, de lehet, hogy az utolsó másfélben, már, már fél dolgoztam is, uh -huh. igen. dolores, Tómate esta botella conmigo. En el último dolores, me besas Esperamos que no haya tömeges por si acaso tömeges dolores, segítő, magazinba, ignáz témával, témával, arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mit visz magával egy ifjúság segítő, és tulajdonképpen odáig jutottunk, hogy ő. Ott hagyott egy kertészeti egyetemet, azt tudom, azért kifejezetten, hogy fiatalokkal találkozom, fiatalokkal foglalkozom, elkapta őt a varázs. Az a varázs, amit már korábbi egyesület és mindenfajta változatokban meg megélt, szeretett volna fiatalokkal foglalkozni, és nagyjából a 2000-es évek elején nem pontosítjuk az időpontokat, elkezdett fiatalokkal foglalkozni, akkor a kapocsalapítványban úgy emlékszem, hogy van. De mire emlékszel tulajdonképpen, mit, milyen volt az első, és aztán mik voltak azonok igazából, amivel te találkoztál, mert ugye azról is, arra is szükség van hogy egy kicsit és ezt összerakjuk. Jó. Milyen volt az első nap, amikor valóban dolgozni kezdtél? Mert nagyon nehéz, mert tudom, gyakorlaton is voltál, de azért mégiscsak más, amikor az ember bemegy, és ugye fizetésért munkát végez, felelősséggel. Nem uh -huh. tudom, hogy az első élményem az a gyakorlathoz köthető, vagy már a munkához, ami, vagy az első munkanaphoz, ami, ami bennem nagyon megragadt, és nagyon máig, egy máig nagyon erős élmény. Ö az, amikor az az úgynevezett foglalkozásunk volt keddenként, amikor megbeszéltük egyrészt a heti teendőket, uh -huh. másrészt uh, uh, hát tulajdonképpen összeültek az önkénteseink, uh, és, és arról beszélgettünk, hogy, hogy van-e a környezetünkben valaki, akinek, akinek, aki most segítségre szorul, és hogy mit, mi mindent kellene, vagy kell tennünk ahhoz, hogy vagy tenniük, ahhoz, hogy ez a, ez a sorshez rendbe jöjjön. Mm -hmm. És ilyen, ilyen eléggé név nélkül, és hát abszolút anonim módon mentek itt a, a segítségek, de mégis minden, csoportosan... És minden kedve. Igen. Mm -hmm. és, és az fogott meg nagyon, hogy ahogy beléptem, vagy ahogy ott ültem ezeken a stábukon, tehát itt már nyilván több emlék összemosódik. Azért, ha nézett volna egy idegen, vagy ahogy körbenéztünk, nem azok az arcok ültek ott, akit úgy általában a nagy átlag ember uh -huh. szívesen fogadna mondjuk szembe az utcán, sötétben, uh -huh. vagy... És, és ezek a srácok összeültek, és sajnos nagy szigor volt. Azt hiszem, hogy ez fogott meg nagyon. Szigor? Hogy igen. Szigor. Aki okay, vezette, a, te for... a szigorú volt. Hát igen. Egyre szigorú is volt, másrészt... Igen. Szigorú igen. voltam? Aha. Igen. Igen. Igen. igen. Igen, az voltál, és, és hogyha ott négykor elkezdődött, akkor ott négykor csönd volt, és be volt az ajtó. Uh -huh. És huszan voltunk, meg harmincan voltunk, és a legnagyobb fegyelemmel, és odaadással, és segítéssel, és úgy beszéltek ezek a srácok uh, arról, akinek segíteni szeretnének. Vagy azokról a feladatokról, ami van előttünk, mondtad, egy uh -huh. verses kötetet rakjunk össze, és ki mit nem tudom. Hogy... Tehát, ez, ez nagyon nehéz erről beszélni, nagyon nehéz ezt, ezt ugye hogy benne is voltam, és mégis hmm. úgy, hogy láttatni ezt hmm. a helyzetet, csak ott tapasztalja meg igazán, vagy ott tapasztaltam meg igazán, olyan volt, mint egy pofán vágás, hmm. hogy ja, hát ezt így is lehet, hmm. meg, hogy ilyenek, ilyenek valójában az emberek. És miért vannak ott, és miért kezdik el pont négykor, és miért vannak csöndben, és miért nem, miért nem haragszanak rád, hogy szigorú vagy, és, és, mi, és mi van? Tehát, tehát ez az egész egy, egy, egy ez nagyon megfogott. Uh -huh. Ez nagyon megfog... ugye Ugyanaz megszoktuk a főiskoláról csak lógjunk, a gimimben is csak menjünk, csak lógjunk, uh -huh. de ez volt, hogy nem ilyenek vagyunk fiatalok, csak lógjunk, és aztán ja, hogy itt meg pont az a ciki, hogyha egy stábról kések. tehát uh -huh. hogy Abszolút döbbenetes élmény volt, és nagyon szerettem volna oda tartozni. Uh -huh. Mert, mert ezt azt gondolom, hogy kiváltságos volt abban az időben oda tartozni. É, azok a fiatalok kik voltak tulajdonképpen, mert ők önkéntesek voltak, vagy legalábbis úgy is lehetne nevezni őket, ők saját akaratukból voltak ott, semmifajta köszönömás. Uh -huh. de, de azt mondtad, hogy már nem találkoznál velük szívesen, vagy nem találkoznának az emberek, Mert milyenek voltak ők? Nem én, nem én, hanem, hanem hogy a, nagy átlag, a, a, nagy, átlag, a átlag, nagy átlag... Hát ugye mindenki, abban a, az időben például szóval a rocker volt a... Uh -huh. a, a, a az antidivat, mm -hmm. vagy is tudom, a lázadás, mm hiszem, -hmm. hogy rokkerek, fekete ruhába, mindenféle ö, mm -hmm. tetoválással, testégszerrel, mm -hmm. ö, hát... Ö, Igen. A, idézője. Ö, ugye ne, nekem nehéz ezeket a szavakat használni, mert, mert aztán később se tudtam soha, hál' Istennek, mm -hmm. úgy nézni, hogy ezeket a dolgokat, hogy mint aki elítéli, vagy... Vagy mint egy csoportba tartozó, mert személyikben érdekesek, ugye? Hát, arról nem, nem is beszélve így van. De mondtad ezt a is tábot. Voltál még olyan, ami tulajdonképpen így most emlékeidben az indulás, induláskodjátán a feladata kapcsolatosan meg, meg, meg, megmaradt? Az, hogy nagyon-nagyon ez, hogy nagyon komolyan vettek a srácok mindent. Uh -huh. Tehát ö, önszántukból önkéntesen Ugye mi munkatársak voltunk? Igen. Mi fizetett munkatársak voltunk, de ők önszántunkból önkéntesen voltak a munkatársaink. Uh -huh. A munkatársaim. Igen. És tudtam, hogy tudtam, hogy, hogy lehet rájuk számítani, uh -huh. hogy ott lesznek. Hogy elmennek hétvégénként buliba első segélyt nyújtani szabadidejükben, péntek este, vagy szombat este, ugye akkor még a Petőfi csarnokban dolgoztunk. Uh, Szóval ezek nagyon mély élmények. Uh -huh. Akkor is, ha nagyon sok mindent valószínűleg utólag tudok értékelni, uh -huh. akkor csak mélyen megfogott, de a ma, mai fejemmel tudom uh -huh. ezeket a dolgokat igazán értékelni. Igen, hogy nagyon, nagyon lehet rájuk számítani, hogy, hogy tényleg nagyon segítőkészek voltak. Tehát, hogy nem volt kérdés. Tehát, hogy tehát jöttek, és hozták, és mondták, hogy az XY, és most és menni kell, és segíteni kell, és nem volt kérdés. Uh -huh. Ez talán jó volt a hangulat, nyilván voltak, voltak nehézségek is, de csak olyan, olyan jó, jó volt a hangulat. Nem az volt, hogy összeült a sok problémás ember, és uh -huh. együtt sír, hanem, hanem inkább pont az, hogy úgy, úgy mindenki más támogatta, jó volt a hangulat. Az érdekel egyébként, hogy kik voltak, mert valószínű nem egy, vagy egy világ volt mindenki. Nem, egy? nem, nem, azért ez egy nagyon heterogén, heterogén társaság volt, uh -huh. Öf, nehezet kérdezel, igazából már, már egy picit ugye összefajnak az emlékek, azt tudom, hogy voltak akkor még azt hiszem a sok voltak olyan is volt, olyan igen utána volt, sajnos voltak ugye, olyan, olyan srácink, akik hajléktalanok voltak vagy annak a, nagyon a közelében, voltak drogfogyasztók is, de nem ez volt a lényeg, nem, uh -huh. ez, volt, nem ez számított hogy most uh -huh. ki honnan jön, vagy mit csinál uh -huh. vagy van-e munkája, vagy munkanélküli, persze próbáltunk ugye mindenben segíteni, amiben kérték Uh -huh. Ezt is nagyon-nagyon ezt is szerettem, hogy, hogy mindig, minden kérdésre kellett találni választ. Uh -huh. hát nem az volt, hogy ezt nem lehet, vagy most akkor mit csináljak, vagy hogy feltettük a kezünket, vagy ők. Uh -huh. Tehát itt ugye az, a mi az egy, az, az, az ki a mi. Tehát itt uh -huh. a mi az önkénteseinkkel uh -huh. együtt, Igen. mondom, mert ugye az ott egy volt. Igen. Hogy, hogy aztán hol, hol van ez így meg, hogy, hogy péntek este, ha valaki vagy péntek délután, ha valaki megjelenik, hogy akkor most nincs hova hazamennie. Ez hol van az, ahol azt mondják, hogy hát akkor ez most meg kell oldani. Tehát, uh -huh. Mert rajta múlik. Mert uh -huh. nincs más, ott uh -huh. rajta múlik. Akkor És... egy történet jutott eszed most ezért. Igen, most egy történet. Mondd aztán... mond el a történetet úgy, úgy, hogy lehessen. Hát ö, több is van egyébként. Egyébként ebből többi is van, de most konkrétan emlékszem egy fiatal, fiatalra, akit, akinek van össze, el kellett ott jönni, vagy kitették otthonról, ö, Hát, ha jól emlékszem, akkor, akkor egy fiatal fiú volt, aki szerintem homoszexuális is volt, és hmm. még ö, valamilyen ö, nem tudom, valamilyen betegséggel is küzdött, ha jól emlékszem, hmm. és, és péntek délután talált meg minket, vagy talán megtalált ez egyik önkéntesünk, ezt nem tudom, és nem volt hozzá, hova hazamennie. És ö, hajléktalan szállót kerestünk tulajdonképpen, de péntek délután Fiatal is volt a srác, nem is nagyon tudott egyedül kommunikálni, közlekedni, tehát gyakorlatilag mindenhol elutasítást kaptunk. És akkor addig-addig kellett, hogy a végén azt hiszem, hogy talán már a minisztériumot hívtuk föl, hogy. Jó, akkor most már segítsenek. mert itt van az a pont, hogy nem tudok tovább lépni. Igen. És um, egyébként segítettek, és akkor azt a helyzetet éppen sikerült megoldanunk egy pénteknél uh -huh. után, de volt ilyen egyébként több is. Tehát uh -huh. emlékszem, amikor együtt mentünk a munkásszálóra, és uh -huh. ettünk ki szobát, szóval azért... Valakinek, akinek igen. nem volt más megoldás. Igen, igen. igen. Uh -huh. szóval azért voltak ott kemény, kemény uh -huh. szituációk. No espaço meu corpo pede o cansaço, meu lábio treme sorri Quando ela troca de passo meu peito pede o compasso, meus olhos sabem onde ir. sair do tempo, sair cair meu samba cair. Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha quase me deixa levar. Quando ela quer mais um trago quando ela troca meu copo eu vejo a vida passar sair do tempo sair cair meu samba caiu eu respeito a decisão ela sabe o que ela quer eu não quero discussão ela sabe o que ela quer Desce do muro do asfalto Eu deixo o samba no ar Na madrugada me enrola Cantarolando cartola Na mesa de um outro bar Saí Do tempo, saiu caí, Meu samba caiu Eu respeito a decisão quando ela troca de passo meu peito A Sabbath segítő magazinban Ignác Fémeával, arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mit visz magával egy segítő, mert ő az volt, Tulajdonképpen az első munkája ifjúság segítő volt, ö, ö, egyetemet se máshol végzett, megpróbálta a főiskolaként a műveldés szervező mellett leginkább a fiatalokra felkészülve ifjúság segítős végezni, hogy ilyen munkát végezhessen, és a kapocsba kezdett, és tulajdonképpen a kapocs alapítványban meglepte azt mesélte, hogy, hogy, hogy mekkora komolysággal vették az ott jelenlévő lévő évesek, 18-20 éves önkéntesek a saját szerepüket, azt, hogy segíteni kell, hogy másnak nehéz segítségre van szorulnak, hogy ebben az értelemben nem volt appellálta, valakinek segíteni kellett, addig tartott, amíg meg nem oldódott a történet, a legnehezebb. Akkor is itt tartottunk, ezt mondta többé-kevésbé, és mondta rá példákat, többek között egyiket, másikat, ami a legszélsőséges időpontokban is, ha jelen megjelentek, nyugodtan számítottak arra, hogy megoldást találnak a segítségével, az ott lévő fiatalok segítségével. Itt nagyjából itt tartunk, ugye? Volt-e még olyan dolog, ami számodra ilyen szempontból emlékezetes, mert ugye már azért ez régen volt, már nem dolgozol a területen. Van-e még olyan dolog, ami, számodra olyan, amitől, amitől, amitől jó rá gondolni? Na, nem is nagyon van olyan, amitől nem jó. Mert <gül> <Okay. gül> hát igazából mindentől jó rákondolni, és uh, mindig azt gondolom, hogy, uh, hogy nagyon rossz, hogy nem tudok, vagy nagyon szomorú vagyok, amiatt hogy nem fogok tudni, hogy leszek sosem ezzel foglalkozni többet, bár ezt nem tudhatjuk. Mm. Uh, és amúgy a mai eszemmel csinálnám inkább, mint mm. azzal a fiatallal. Mm -hmm. um, Nagyon-nagyon sok embert ismerhettem meg. Mm -hmm. Később ugye költöztünk a nyolcadik kerületben, ott be. Ott is nagyon sok ember, nagyon sok kultúrát, új korcsoportokat, ott fiatalabbakkal kezdtünk foglalkozni, illetve már a, az, a, azokkal a fiatalokkal, akiknek már kis gyermeke van. Um, azt hiszem, hogy kevés embernek lehet az én ö, korosztályomból, vagy azok kivételével, valók, akik szintén emberekkel foglalkoznak, ekkora nagy ö, rálátása vagy tapasztalat, hogy ennyi sokféle embert ismerhetett meg, mm -hmm. hogy volt erre szerencséje vagy hogy, hogy ilyen sok élettörténetet, mm -hmm. egyetlen személyiséget, hátteret... Mm -hmm. Nagyon, nagyon, megint csak azt tudom példának felhozni, amikor kimentünk a szigetre, és 10-12 féle programot csináltunk, szintén önkéntesen, és, és pont a minap nézegettem a képeket, hogy ott is uh, mennyire maguktól működtek a dolgok. Jó nyilván, persze, sokat dolgoztunk azon, hogy ez így legyen, de uh, az biztos, hogy, hogy, hogy ha van is valakinek egy, egy elképzelése, hogy ez milyen ö, lehet ö, fiatalokkal vagy emberekkel dolgozni, akkor kap nagyon erős megerősítést, amikor ezt valóban teszi, mm -hmm. hogy tényleg mennyire meg lehetett bennük bízni. Igen. És, és később is, amikor a nyolcadik életben dolgoztunk, hiába változott, nagyon sokat változott a akkor, de akkor is milyen remek emberek voltak, mm -hmm. és jó programok, és lehet, ez, ez. Hát ott nem volt két egyforma nap, nem volt két egyforma perc. Hát uh -huh. <gül> így elég börgős volt meg. Ez, ez uh -huh. szerintem nincs minden munkahelyen, úgyhogy. Egyfújtában azon gondolkodom, hogy hogyan beszélek, mert végül is ehhez nekem közön van, hát tehát ilyen. egy kicsit finoman fogalmazunk. <gül> És mindig az jut az eszembe, hogy ez a világ, akiről beszélgettünk, egyébként, akik nem, amikor nem nálunk voltak, vagy nem velünk beszélgettek, általában a környezetük felelőtlen, figyelmetlen, sok-sok rossz minősítőjelzővel illette. Valahogy nem tudom, hogy melyikünk ismerte jól őket, <gül> de, de az az igazság, hogy nem volt jó vélemény a többségről tulajdonképpen a személyes környezetükben szerintem teljesen megalapozatlanul, csak úgy utólag mondom. És az volt az érdekesben, hogy mennyire szépen be tudták bizonyítani, hogy mekkor, mennyire lehet rájuk számítani, mennyire, mennyire rajtuk múlik a saját életük, mennyire ismerték fel azt, hogy pont a kapott segítségével, hogyha összeszedik magukat, bármik lehetnek, és hogy visszatekintünk az sok-sok évre. Sokokról nagyon-nagyon jó történeteket lehet tudni ma már, hogy jól alakult az életük, vagy jobban alakult, mint amikor enélkül nőhettek volna föl ez a kapocs élmény nélkül, úgyhogy ezt csak úgy mondom mellette. Van még, amit is mondanám, mert ugye az igazság, hogy nekem mindenféle történetik között eszembe, de nem velem beszélgetek, hanem velem. Úgy, úgyhogy meddig csináltál tulajdonképpen? Mm, meddig csináltam? Szerintem összesen volt nyolc év. Ugye. Uh -huh. Ö, ugye volt, hogy el kellett mennem, Mm -hmm. és aztán ö, visszamentem. Azt hiszem, hogy kétszer is vissza tudtam menni. Mm -hmm. Értem. Ö, igen. Hát voltak ebben megszakítások. Mm, valószínűleg is még időnként a kaposat, de az a helyzet, hogy mi történt ezek után veled. Mert ugye az a fontos tulajdonképpen, hogyha te, te egy kicsit ö, arról is beszélnél, hogy mit visz magával, de először is hova. <gül> Tehát, hova keverettél ezt követem? Mert az a helyzet, hogy hogy már rég nem ezt csinálod, most kiderült ugye, hogy háres vagy, de gondolom a kettő között is volt egy-két foglalkozási élményed, ami nem feltétlenül olyan volt, mint a kapocs. Mm. Igen, mi házban dolgoztam három mm. évet. Mm -hmm. Ott ö, hát tulajdonképpen van kapcsolódás, mert munkanélküli, illetve illetve jegyegyesről visszatérő kismamáknak szerveztem képzést. Igen illetve nyugdíjasoknak Igen. képzéseket. Tehát végülis képzésszervező lettem, meg egy picit, egy picit programszervező is, de nekem a képzés volt a főirány. És a képzések célcsoportjában volt Igen. ugye hasonlóság. Igen. A, ezt három évig csináltam, és aztán aztán ugye megint egy picit kapocsi jött, amikor, amikor jött a kis babám, és aztán ugye egyed Gyesárom. két és félé után pedig elkezdtem, most már több mint egy éve hr vagyok. Uh -huh. Illetve hát ott, a, ott a, a már, ahol lakom, ott baba mellett is szerveztem, ott babaklubot, akkor uh -huh. az volt a célcsó voltam velem uh -huh. egy idős, vagy egyforma helyzetű édesanyák, és akkor egy babaklubot szerveztem. Uh -huh. Úgyhogy az sem volt egy ilyen teljesen otthon ülős időszak. Ugye arról beszéltünk, hogy mit viszel magaddal, mit visz minden ifjúság segítő magával, hogyha esetleg te például, mit vittél magaddal, az kiderült, hogy élményeket, amiből mondom, csak egy kis néhány morzsát mondtál el, de az a kérdésem, hogy mit viszel magaddal. Mi az a tulajdonképpen, amiért erről most mi ketten elkezdtünk beszélgetni? Mik azok a dolgok? Hát szerintem azért az élményeknél sokkal több. Hát az biztos, hogy volt élmény, ezt tudom. Hát ugye sok élmény volt, az biztos, igen én csak itt ugye magamról tudok beszélni. Azt, hogy az önkénteseink mit vittek, azt csak úgy el, el tudom képzelni, vagy hmm. van, van róla egy, egy képem. Azt, hogy én mit vittem, eleve azt gondolom így utólag, hogy nekem személyesen sokat segített. Miben? Hát, nézd, már eleve az egy óriási dolog, hogy hogy ha, ha csak ennyi történetet ismersz meg, és nagyon sok embernek látod a fejlődését, uh -huh. és ez nagyon sok pozitív energiát ad. Ö, én magam is aztán később elhatároztam, hogy magamat fejlesztem. Uh -huh. Ö, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat abban, hogy nézek az emberekre, vagy ahogy őket látom. Szerintem egyébként ebben adott a legtöbbet. Ezt légy szíves egy ki, hogy hogyan nézel másként az emberekre. Mi ez a nézek az emberekre? Mert hogy egy mert hogy sokszor használjuk ezt a fordulatot sokan, sokféle módon. Na, de te ezt hogy érted? Mm. Amikor, Igen? amikor legutóbb megkérdezte tőlem valaki, hogy... XY-nál kapcsolatosan, hogy, hogy milyen a külseje. Igen. És mondtam neki, hogy tényleg, most, hogy mondod, nem vettem észre. Uh -huh. Hogy elég extrém. Uh -huh. Látni láttam, csak valahogy uh -huh. nem vettem észre. Uh, annyira érdekes volt a személyisége, annak a fiatal uh, hölgynek, lánynak, hogy uh, egyszerűen felülírta, hogy hogy néz ki. Uh -huh. Uh, és az biztos, hogy benne, hogy ezt tőle tanultuk. Uh -huh. Hogy hogyan kell figyelni uh -huh. uh, igazán a másikra. Nyilván az embert nem mindig így, tehát nem így él minden egyes pillanatban, de vannak olyan szemléletek, amelyeket átvettünk, és minket magunkkal viszünk. Uh -huh. Biztos, hogy benne, hogy az egyik a figyelem. Uh -huh. azt, azt tudom, hogy sokkal több mindent észreveszek veszek a világból, uh -huh. mint amit mások. Mert megtanítottál bennünket figyelni. Uh -huh meg megtanított maga ez a helyzet is, hogy sokkal kevesebből többet észre lenni. Igen. Mert, mert ezt megszoktuk, hogy nem mindannyian tudunk elég választékosan beszélni, de nekünk akkor is érteni kell. Uh -huh. Ezt például a saját lányomnál nem nagyon tudom használni, érdekes uh -huh. mondanom, tehát uh -huh. ott mindent elfelejt az ember. Az a bizonyos, amit mindig úgy írtunk le, hogy pozitív problémaorientáltság. Hogy... Mi Mindig megoldásokat kerestünk, és nem azt néztük, hogy az miért megoldhatatlan, hanem azt, hogy miért, hogyan lehetne megoldani. Uh -huh. Aztán ez a, ez is ezek, ezek persze kicsit ilyen kulisszatétkok, ugye, de nem hogy baj. semleges nem ő semleges nemű pozitív beállítottság. Az, hogy, mit, az uh, mit jelent? Hogy... hogy? Ugye az nagyon fontos volt, hogy fiúkkal, lányokkal dolgozunk, férfiak, nők, mm -hmm. és hogy mindig, és korban szinte egyformák voltunk, ugye ez nem lehetett szempont, hogy én most lány vagyok, fiú, tehát hogy ne, ne legyenek ilyen félreértések a segítő ö, folyamatokban, a segítő szakmában. Tehát erre nem kellett kínosan ügyelnünk, ezt egy idő után tényleg megtanultuk, hogy hogyan hogy hogyan nem számít az, hogy én most lány vagyok, vagy nő vagyok. Uh -huh. És uh, ez is például nagyon érdekes, hogy ezt sokszor utána. Ezt ma úgy neveznék, hogy gender szemlélet, ugye? Lehet! igen. igen, akkor igen. mi már nagyon, igen. nagyon előre haladtunk, igen. és nagyon... Igen. Uh, hogy azt sokszor észre megkaptam ezt a kérdést is, hogy de, akkor te ezt, ezt, hogy ezzel nem... És nem, mondom, én ezt nem veszem észre. Uh -huh. Nem foglalkozom, nem szempont. Igen. Uh, ugye ez a pozitív probléma orientáltság, ezt mondtam. Nagyon-nagyon uh -huh. szeretem az embereket most is. Nagyon uh -huh. szeretek köztük lenni. Uh -huh. Tehát az egy az is biztos, hogy ha egy rossz élmény lett volna segítőnek lenni, vagy ez bármilyen szempontból is egy frusztráló dolog lett volna, akkor nem szeretném most is azokat uh -huh. a perceket, amikor velük lehetek, vagy velük beszélgetek. Ugye a munkám hál' Istenek, olyan, uh -huh. hogy gyakorlatilag a ez a feladatom is. Uh -huh. uh, hát remélem, hogy nincs bennem előítelet, nyilván van, de hogy remélem, hogy minimális, vagy hát próbálom minimalizálni, vagy uh -huh. próbálom tetten érni, amikor épp az van. Uh -huh. uh, pozitív diszkriminációt mindig észreveszem, tehát az úgy van. Uh -huh. Ez jó az? Was. Én azt gondolom, hogy igen. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy akinek, akinek nehezebb sorsadó jutott, az igenis kapjon segítséget azért, hogy kapjon zöld lámpákat azért, hogy egy kicsit uh, egyenlőbbek legyenek az esélyek. És hát az egy nagyon érdekes dolog, ami már viszont nem egy ilyen personális, nem egy személyes dolog, hanem az, hogy az a, az a tény, hogy uh, mi sosem toboroztunk. Uh -huh. És én most mi lettem? Nem, nem. Toborzos. Toborzó. Tehát a kapcsban nem volt sose toborzás. Van, Jöttek van. maguktól van. azok, akik motiváltak voltak, igen. Így van, méghozzá, méghozzá, méghozzá elképesztő számmal. Uh -huh. Tehát én emlékszem, amikor tényleg kiröltük először a kis aztán kiröltük a közepes irodát, akkor uh -huh. ugye a csoportok külön nagy teremben voltak. Tehát, tehát nagyon nagy létszámunk volt. Uh -huh. Mindig, mindig. És miért, miért, miért voltak olyan sokan? Hát nyilván azért, mert az egyik hozta másikat, mert szeretett uh, odajárni, mert olyan uh, légkört és hangulatot tudott teremteni az, aki ott volt, uh -huh. hogy azért szeretett jönni a másik is, meg a harmadik is, és nem kellett tóba, nem voltak szórólapjaink, és nem volt, a honlapunk és borzasztó volt, tehát valljuk be, tehát Mm -hmm. Nem voltak egy... Ezek, Meg abban az időben a hónapok nem voltak nem, mondjuk igen, nem abba, igen, abban az időben még nem voltak, de, de mm -hmm. mindenféle szórólapok, flyerek már akkor is nagyon divatosak voltak, mm -hmm. hirdetések mm -hmm. azért voltak. És nekünk nem kellett. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan lehet úgy fogadni vendéget, vagy mm. nem is voltak, nem nagyon fontos, nem is voltak vendégek, ugye? De nem vendégek voltak, hanem hogy hogyan lehet ilyen légkört teremteni. Ezekre nem mindegyikre tudom a választ, uh -huh. persze, de, de maga a szemlélet uh -huh. az, az úgy bennem maradt. Ugye a művházban is ez egy fontos dolog, uh -huh. ugyanúgy, mint ahogy most, ahol most dolgozom, vagy amikor a klubot uh -huh. Ezek mindig fontos dolog vagy a magánéletben Mm -hmm. Hogy hogyan fogadsz valaki? Hogy sikerült ez például, amikor elmented a, a művészi házba, hogy esetleg most erre a munkájára, lépen vagy? Hogy ott hogyan fogadták ezt a fajta megközelítésmódot? Mert ez egyfajta világlátás, megközelítésmód, szemlélet, csuda tudja, hogy ki ezt nevezni. Szóval hogyan találkozott az ottaniakkal? Mert ugye ott valami mással találkozol, tehát a másféleképpen élnek ezeken a munkákon, ez legyen a műfáz, vagy a, az a for-profit cég. Hogyan, hogyan, azért hogyan... a műveletéshez azért közelebb volt, azt gondolom. Igen. Egy Ford Profit cég nyilván uh -huh. Hát én nem tudom, ezt nyilván tőlük kinek, megkérdezni. Biztos vagyok benne, hogy... De a furcsa, csak érzékeltet, hogy nincs összhang, vagy, vagy, vagy, vagy esetleg mennyire nem ugyanaz, vagy az a légkör, mert ugye azt mondtad, hogy itt vittél egy csomó töbletet. Nekem uh -huh. nagyon könnyű ezért a helyzet. Igen. Mert sosem volt probléma bárkivel hangot találni. Tehát nekem ez egy nagyon nagy ajándék, uh -huh. hogy én nekem ez sosem okozott tehát egy beilleszkedés, egy munkahelyre, legyen ott bárhány ember nem okozott problémát. Uh -huh. Sosem okozott problémát mások előtt beszélni, vagy akár uh -huh. szerepelni, hiszen uh -huh. rengeteg, aztán már csoportot is vezethettem. Igen. Tehát, tehát ráadásul a srácok olyanok voltak, hogyha egy fél rosszul mondtunk, akkor már kiavítottak öten. Uh -huh. Tehát tehát nem okoztak azok, tehát az, pont azok a dolgok nem okoznak problémát, uh -huh. amelyet talán máshol nem lehet megtanulni. Tehát hol van az embernek esélye 30-40 ember előtt beszélgetni. Uh -huh. Beszélni. Igen. Vagy, vagy, vagy ez igen, hogy, hogy mindenféle emberrel megtalálni a hangot. Hol lehet ezt gyakorolni? Tehát uh -huh. ezek óriási adományok, azt gondolom. Uh -huh. Az, az, amit megkérdezel, ez egy nehéz kérdés, ez messzire visz. Uh -huh. Nyilván nekem egy picit mindig lesznek nehézségeim ezzel, hogy miért nem lehet minden olyan, mint ott. lehet uh -huh. persze, hogy nem lehet. Uh -huh. És az mindenkinek van azért egy olyan munkája, amit nagyon szeretett, és talán egy picit mindig ahhoz hasonlít. Nyilván egy az és segít speciális uh -huh. hely. De nagyon sok mindent át lehet ültetni. Ezt mai napig vallom, hogy nagyon-nagyon sok mindent át lehet uh -huh. Ezt várom, ezeket mondom. mi az már mert roppant érdekel, mert azt gondolom, hogy hogyha te elviszel valamit, és ebből kicsit ügy ügyesebben tudsz dolgozni, akkor az, az tényleg jó dolog, mert akkor az azt jelenti, hogy építkeztél, vittél valamit, és nem csak emléket, hanem olyan módon hasznosítottad az ismereteidet, ami talán tovább viszi a kapocsot is. Uh -huh. <gül> uh -huh. Hát azt hiszem, hogy ezeket, ezeket már úgy felsoroltam. Mm -hmm. mert, hogy, hogy az, az a a toborzás mentesen is jönnek az emberek, azért, mm -hmm. mert olyan ott a, a légkör is olyan ott a... Nem, nem is a, hangu, a hangulat, az nem jó szó. Az emberek, az egymáshoz való hozzáállás. A viszony. A, mm -hmm. a viszony, mm -hmm. igen. Az volt nagyon emberi, őszinte, nyílt mm -hmm. és egyenes. Mm -hmm. Uh, ez amit mondtam ez a pozitív probléma orientáció ez a, ez mindenféleképpen Alapvetően az egyenesség, az őszintesség, az, az nagyon megvolt. Hát érzem, mert nagyon-nagyon szép itt a kép. Voltak-e konfliktusok, vagy vészben? De hogy oldó ezek a konfliktusok? Mert ugye az, ez nincs olyan közeg szerintem a mai világban, ahol konfliktusok vannak, ha nincsenek. Tehát itt is lehetett konfliktus. hogy emlékszel-e konfliktusra, vagy annak a kezelhetőségére? Mert ugye ma azért a világ tele van nehéz pillanatokkal, nem csak a kaposban mindenütt. Igen, de azt is egyenesen oldottuk meg, azt is nyíltan oldottuk meg, ha volt. Mm -hmm. Tehát Hát nem volt semmi a szőnyegalás se perve, uh -huh. hanem akkor, akkor, akkor bizony be volt hívva az X, meg be volt hívva az Y, és nyíltan akár többiek előtt uh -huh. közösen meg volt beszélve, és mindenki számára elfogadható uh -huh. ö, megoldás született, nem hatalmi ö, hatalmi döntés, döntés igen, uh -huh. ami született. Uh -huh. Ez is azt gondolom, hogy ezt is, ezt is magammal vitt. Uh -huh. vagy, vagy sokszor hiányolom azt a világból, hogy valami nem jó, és akkor úgy nem mondjuk, vagy, uh -huh. vagy ugye, persze, hát ezt el kell, nyilván ezt is meg kell tanulni, hogy el kell fogadni, hogy a döntéseket, és nyilván aki meg ezeket viszi, azoknak azért felelősséget vállalni meg sokkal nehezebb, uh -huh. de, de ez is egy nagyon fontos. Voltak, voltak konfliktusok, nyilván voltak, nyilván emlékszem is rájuk, vagy van amelyikre emlékszem, N nem maradt olyan meg, ami, ami különösebben mai nap, tehát nem nyomasztanak. Igen, nem, uh -huh. nem tudnék. Azt kérdezem, mert ugye végül is sok-sok találkozás volt akkor mögötted, és tulajdonképpen amely munkád is találkozások, hogy megmaradták-e kapcsolatok például ebből a világból neked például, mert, mert ugye ez is egy érdekes kérdés. Nem. Uh -huh. Nem maradtak meg. Uh -huh. Vajon miért? Nem tudom. Uh -huh. Azt gondolom, hogy ö, itt volt egy kis szerep ö, nehézség ebben, hogy egy yeah. egykorú ö, fiatalokkal foglalkozni, akik önkéntesek. Segítők, segítettek, munkatárs, kicsit igen, itt, itt talán ahol a határ kérdése talán itt, itt volt, volt akkor nehézség. Ugye ez az, ami például, amit mondtam, hogy mai észszel, vagy mai fejjel uh -huh. csinálnám uh -huh. újra. Ö, és talán erre néha túl kínosan ügyelt az ember, és akkor így átment abba, hogy, hogy ne tartson kapcsolatokat. De azt hiszem, hogy nem is vagyok jó kapcsolattartó. Uh -huh. Tehát ugye az egész életemben, nem, amennyire ö, jó, jól ki tudok jönni bárkivel, annyira nem tudom megőri. Mondhatjuk, hogy jó kapcsolat teremtő, de nem jó kapcsolattartó. Igen igen, igen, igen, igen, uh igen. -huh. Ez alapvetően is ilyen rám. Tehát ez a főiskolától kezdve az általános iskoláj. Uh -huh. Tehát most ez miért lenne másabb? Uh -huh. Úgyhogy ez nem... Ö, meg hát a fene tudja. Erre nem tudom a pont. Igen, ja, azért is, mert ugye azért a, még abban a térben is, ahol élsz, annak a közelébe is vannak régi, régi partnerek, úgyhogy azért kérdeztem, hogy kivel tartod, vagy tartod-e valakivel a kapcsolatot, és ez érdekes, hogy, hogy nem. Igen, nem is biztos, hogy ez a cél, ugye, hozzáhozzá -hozzá kell tennem. De... Nem, nem is biztos, hogy ez a cél. Persze. De az a cél, hogy mit viszel magad, az itt az igazi történet. Úgyhogy én azt kérdezem tulajdonképpen, hogy itt vagyunk, hogy medított egy ilyen tapasztalat. Szóval, hogy, hogy megy ez? Tehát hogy gondolsz a kapocsra tulajdonképpen mindig, hogy vissza kell még egyszer menned, vagy hogy, hogy, hogy maradnak ezek meg benned? Ezt próbálják kitalálni. Hát mm -hmm. tudod, igen. Így, így, igen, igen, igen. Sajnos, hm. nem tudom, hogy szi, sajnos. Mm. <sí tries> igen, így marad meg. Kinek való egy ilyen világ? Hm. Nekem. <síthat> <gül> hát én ajánlanám azért egy kicsit mindenkinek. Tehát, mm. um. Miért? Tanulni. Tanulni. Mit? Mindazt, amit már elmondtam. Jó, de hát, ugyanazokat, ugyanazokat. Azok, hát de nem biztos, hogy mindenki akar tanulni nekem, ez az egészben a nehéz. Sőt, az embereknél, egyre kevés sok embernél azt is érzékele most is, hogy tulajdonképpen igazából értetlen áll a világban, de nem nagyon tudja, hogy neki mostanában tanulnia kéne. Azért, azért azt gondolom, hogy akik megfordultak nálunk, ha más sem gyakorlatosként, uh -huh. tehát nem feltétlen abból adódóan, hogy... Uh -huh hogy esetleg segítséget kérni ott, vagy munkatársolt, hanem ugye pontosan egy ilyen köztes szereplők voltak mm -hmm. a gyakorlatosok, akiknek na hát kicsit ilyen kötelező, letöltendő, de azért mégis valahol kell neki a szakmájához. Nagyon emlékszem azért olyan emberre, aki ne vitt volna valamit magával, és ne úgy gondolt volna a, a kapocsra, mint egy értékre. Mm -hmm. Még akkor is, ha külföldről jött. Mm -hmm. Tehát a nyelvvi akadály sem volt akadály, hiszen a mai napig, na, akivel <gül> még, a, érdekes, hogy még a mai napig is váltunk szót, Portugáliából érkezett önkéntesünk, aki mm -hmm. nem tudom hány hónapot volt velünk, de még hármat ő, mm -hmm. ő is vitt el, tehát, tehát azt gondolom, hogy az is tanul egy ilyen közegben, vagy egy ilyen. Mm -hmm. Igen. Egy ilyen közegben, aki, aki nem akart tanulni, uh -huh. mert, mert lát, uh -huh. hát látni csak lát, uh -huh. hogy, hogy, hogy hogy megváltozik valaki, amikor vagy az, hogy például ez is, hogy megváltoztak, amikor beléptek az ajtón, uh -huh. hogy milyen más arcúak lettek azok a, azok a fiatalok, mondom, akikről sokan azt gondolják, hogy átmennék a túloldalra, uh -huh. és hogy megváltoztak. És... mosolyogtak, vagy mitől, vagy kedvesebben? Csak a képet szeretném látni, hogy hát nem lehet. voltak olyanok, akik miatt át kellene menni a továldára. Nem? Nem. <gül> <gül> nem, nem, nem. Tehát um, én azt gondolom, hogy, hogy azért azok is, azok is vittek el, még hmm. aki a legkevésbé sem volt jelen, hmm. talán még az is, és aztán talán még az is, aki, aki, aki azt azért úgy sokan megkap, szerintem mindenki megkapja, aki, aki egy picit volt uh, uh -huh. a segítő szakmában, akár rövid vagy hosszabb ideig, egy picit mindannyian megkapjuk, hogy ez kicsit olyan, olyan jó bolond. Uh -huh. De hogy ő, ő nem teljesen tartozik ugye a, uh -huh. a társadalomban, mert ő csak olyan, uh -huh. olyan, csak olyan segítő. Uh -huh. Tehát azért ilyet is kaptam, de szerintem még valahol ők is vittek el valamit. Uh -huh. És, uh, nagyon érdekes vagy vicces szituáció volt épp egy ilyen uh, háres feladatomként egy ö, munkatársat interjúztattam, mikor is látom az ön rajzában, hogy az egyik gyermek otthonban önkénteskedik, uh -huh. éjszakai felügyelőként. De jó. Uh -huh. És hát én ezt ugye nem bírtam ki, hogy azt a, És uh -huh. akkor erről meséljem már egy pár szót. Hát, hogy 20 éve csinálja, de még soha senki nem mondta rá ezt, hogy ez pozitív. Kérem. Ellenben azt, hogy ez milyen furcsa, és te ezt miért csinálod, ezt megkapom minden uh -huh. nap. Tehát, hogy, tehát igen, igen, és ez egy olyan érdekes uh -huh. volt, hogy egyből tudtuk mind a ketten, hogy ő miért csinálja, és uh -huh. hogy mit, én tudtam egyből, hogy uh -huh. miért van ott, és mit keres ott, és, uh -huh. és igen, ez egy ilyen... Két kapocsország volt, így is lehetne mondani. Volt Igen. egy a Petőfi Csarnokban, amely sajnos most már megszűnőben, sőt megszűnt, már nincs emlékei és nincsenek. Most lesz egy kiállítás majd március 8-án a Petőfi Csarnok emlékeiből, és, és aztán a másik pedig a 8-en egy Összetudod őket hasonlítani? Á, nem lehet. Uh -huh. Nem lehet. Nem uh -huh. lehet. Az volt akkor a nagy próbatételenre, emlékszem, hogy meg tudunk-e maradni egy teljesen új közegben, uh -huh végülis mindent elvesztettünk, elvesztettük a gyökerünket, a helyünket, mm -hmm. a mindent, akkor sok önkéntest is elvesztettünk, elhúzódott a felújítás, és hosszú ideig úgy irodán kívül mm -hmm. léteztünk csak. És akkor az egy nagy próbátétel volt, hogy maga a módszer, maga a szemlélet, az mm -hmm. meg tud-e máshol is tud-e működni, és máshol is életképes. És hát ugye, lám-lám, hát most már persze utólag ugye nem is csodálkozunk rajta, hogy tudott, igen, működött, bevált, uh -huh. és, és a nyolcadik kerületben is tudtunk gyökeret verni, uh -huh. és aztán onnan is, ugye mikor el kellett menjek, és mikor visszamentem, hát ugyanolyan örömmel fogadtak, és, és uh -huh. fogadtak újjal vissza, és uh -huh. igen. Hát remélem, hogy egy kis remek élményük volt. Igen, igen. Azt kérdezem, hogy, hogy meditart az ilyen emléke nostalgia szerinted? Ugye, nem hiszem, hogy nostalgia. Hogy ez én minek nevezné tényleg? Nem hiszem. Ilyen? Biztos, hogy van benne. Tehát uh -huh. biztos, hogy biztos, hogy van igen. benne nostalgia, de, de szerintem nem, nem. Szerintem belénk épült. Tehát, uh -huh. És biztos vagyok benne, hogy az önkéntesek ezt nagyon meg tudnák erősíteni. És biztos ők benne, hogy nagyon sokat vittek ők is magukkal, és beszélnek rólunk, és és, és biztos vagyok abban is, hogy egyébként ők aztán segítettek is mindenhol uh -huh. az a életük, Vagy nagyon sokszor. De hogy biztos, hogy sokkal segítőkészebb emberek ők, uh -huh. mint akik nem tartoztak hozzánk, ha lehet uh -huh. ilyen nagy szavakat mondani. Vagy legalábbis ez a szemlélet, ez az attitűd biztos, hogy bennük van. Mitől? Hát az én römbelénk. Tessé? Belénk lett. Nevelve? Hát <laughs> majdnem ezt mondtam. Aha. Um, úgyhogy nem hiszem, hogy az nostalgia ez inkább egy szemlélet uh -huh. ez egy szemléletmód egy másmilyen, ami nem azt jelenti hogy csánat félrejöttésre tehát én nem érzem magam egyébként segítőkészábbnak másnál tehát ez, ez nem feltétlenül jelent például az én esetemben uh -huh. nem érzem ezt Uh, azt érzem, hogy mondom ezt, ezt az ember szeretett lehet, hogy nagyon uh -huh. uh, tényleg, hogy nem zavar az, ha valaki más, hogy nem zavar, érdekes, hogy mondjuk megszólnak valakit azért, hogy büdös. Uh -huh. És akkor engem ez annyira mélyen érint. És nem is érzem, nem uh -huh. is érzem azt, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy más, hogy az az ember büdös lenne. Lehet, hogy valahol érzem, de nem nem tudatosul, és annyira uh -huh. olyan mélyen tud érinteni, amikor valaki így ilyen, nyíltan valakit bánt. Tehát, hogy ezeken szerintem úgy belénk épül, és, és ott marad. Uh -huh. És ott marad, igen, uh -huh. igen, igen, igen, igen, és nem, most ez, ez félreértés nem vagyok én, én ennél ö, nem hiszem, hogy segítőkész ebben, sőt sőt, uh -huh. sőt, sőt, sőt, sőt, mindig csak tanulnom kell folyamatosan, és ez is, hogy mindig, uh -huh. mindig a kíváncsiság, hogy tanulni, hogy hmm. nem megelégedni azzal, ahol hmm. tartasz, ami vagy, hmm. nem fejlődni és tanulni, és azt hiszem, hogy ez is a volt, a hmm. annyira frissen tartott minket mindig az új információ, az hmm. új srácok, az új divat, az új szerek, hmm. a, az új világ, hogy, hogy amikor költöztünk, hogy, hogy valahogy ez a frissesség és ez a tudásvágy is belénképült. Hmm. Nagyon izgalmas, amit mondtál, és én tovább is hallgatnálak, csak az idő lassan fogyóban. Hát erülnék, hogyha most egy kicsit ilyen hogy megilletődve hallgatalak téged meg, megmondom őszintén, egy kicsit ebben én benne is vagyok valamennyire. Hát nem kicsit. Igen. De, de én azt gondolom, hogy ez elég érdekes, hogy benned ez így rakódott le, én másoknál is kíváncsi vagyok természetesen. Azt tudom, hogy a segítés az tulajdonképpen az egy természetes emberi dolog, és én mindig is úgy fogom föl, hogy az a világ, amit mi itt egymással gyakoroltunk, az egy természetes dolog, és ha az a világban most nem rímer sokszor csomó dologra, attól még az része az embernek, én azt gondolom. Nagyon köszönöm a beszélgetést, izgalmas volt, legalábbis nekem, remélem a hallgatóknak is, és hát persze hallgassák tovább a civil rádiót. Még egyszer Ignác Timmel-val beszélgethettem, szabonnást hallották, visz De En el triste carnaval Una música brutal Melodías de dolor